Yusif Suresi Məkkədə nazil olmuşdur 111 ayət Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla Əlif, Lam, Ra Bular Açıq aydın kitabın, Qur'anın ayələridir. Biz onu ərəbcə bir Qur'an olaraq nazil etdik ki, Mənasını anlayasız. Ya Muhammed Biz bu Qur'anı sənə vəh etməklə, Sənin üçün ən gözəl hekayəti danışırıq. Hər kənd ki, Sən əvvəlcə ondan əsla xəbərdar değildin. Bir zaman Yusuf atasına demişdi: "Atacan, mən yuxuda 11 ulduz və günəşlə ayı gördüm. Gördüm ki, onlar mənə təzim edirlər." Atası Yaqub dedi: "Can oğul, yuxunu qardaşlarına danışma." Yoxsa sənə bir hilə qurallar. Çünki şeytan, insanın açıq aşkar düşmənidir. Yuxuda gördüyün kimi, Rəbbin səni başqalarından seçib üstün tutacaq. Sənə yuxu yozmağı öyr edəcək. Bundan əvvəl babaların İbrahimə və İshagı neymətini tamamlayıb, Peyğəmbərliyi verdiyi kimi, Sənə və Yaqub nəslində də tamamlayıb verəcəyib. Həqiqətən Rəbbin hər şeyi biləndi, Hikmət sahibidir. Yusifin və qardaşlarının əhvalatında Bu haqda soruşanlar üçün neçə-neçə ibrətlər vardır. Bir zaman Yusifin qardaşları öz aralarında belə demişdilər, Biz bir-birimizə bağlı, sayca çox, güclü bir dəstə olduğumuz halda Yusuf və onun ata bir ana bir qardaşı Bin Yamin, atamıza daha əzizdilər. Həqiqətən atamız açıq aşkar səhvidir. Aralarından biri dedi, Yusifi öldürün və ya uzaq bir yerə atın ki, atanız mehrini yalnız sizə salsın. Ondan sonra isə tövbə edib, əməli salih bir cəmaat olarsınız. Bir başqası belə dedi, Yusifi öldürmüyün. Onu bir quyunun dibinə atın. Əgər belə etsəniz, yol keçənlərdən biri onu götürər. Onlar dedilər: "Ata, biz Yusif'in xeyr xahları olduğumuzu saldı. Sən nə üçün onu bizə etibar etmirsən? Sabah onu bizimlə birlikdə çölə gəzməyə göndər. Qoy oynayıb bəylənsin, gözü könlün açılsın. Biz onu mütləq qoruyacağıq." Yaqub dedi: Onu aparmağınız mənə çox məyus edər, ayrılığına dözə bilmərəm. Qorxuram ki, onu qur deyə, siz də xəbər tutmayasız. Onlar, biz güclü bir dəstə, 11 bir nəfər olu ola, gözümüzün qabağında qurdu onu yesə, onda biz aciz olarıq ki, deyə cavab verdilər. Qardaşları Yusifi götürüb kələ apararkən, onu quyu atmaq üçün sözü bir yerə qoydular. Biz Yusifə, sən bir vaxt onlara, qardaşlarına özlərinin bu işi barəsində heç gözləmədikləri, səni tanımadıqları halda xəbər verəcəksən deyə vəhiyyətdik. Onlar axşamüstü ağlaya-ağlaya atalarını yanına gəldilər və dedilər, Ata, biz at çapmaq, yaxud qaçışıb ötüşmək və ya ox atmaqda bir-birimizdən yarışmaq üçün səhraya getmişdik. Və Yusifi şeylərimizin yanında qoymuşduq. Bir də xəbər tutduq ki, qurd onu yemişdir. İndi biz doğru danışsaq da, sən bizə inanmayacaqsın. Onlar Yusfin köynəyinin üstünə yalanan bir qan ləkəsi yaxıb gətirmişdilər. Yəqub dedi, xeyr, heç də dediyiniz kimi deyildir. Sizin öz nəfsiniz sizi bu işə sövq etmişdir. Çirkin əməlinizi sizə gözəl göstərmişdir. Mənə yalnız gözəl, tükənməz, dözümlü səbr gərəkdi. Dediklərinizdən ötürü ancaq Allahdan kömək diləmək lazımdı. Nəhayət, Mədiyəndən Misrə gedən bir dəstə müsafir karvan əhli bu yerə gəlib suçularını sudalınca göndərdilər. Suçu qabını quyuya salan kimi müjdə Bu, bir oğlandı, dedi. O, müsafirlər və ya qardaşları Yusifi, Satdıq bir şey kimi, Ticarət malı kimi gizlədib saxladılar. Allah onların nələr etdiyini, Yusfin başına nə oyunlar açdığını biləndi. Yusifi təqib edən qardaşları, işin nə yerdə olduğunu bildiyi də, Bu, bizim qaçmış köləmizdir, Deyə onu dəyərsiz bir qiymətə, Bir neçə dirhəmə sattılar, və bu işdə pul qazanmaq deyil, yalnız Yusifdən xilas olmaq, onu atası Yağubdan ayırmaq məqsədini güddükləri üçün, qardaşlarını baxa məbləğa satmağa tamah göstərmədilər. Yusifi Misirdə satın olan patşahın əziz Ləqəvli vəziri Qitfir, öz zövcəsinə belə dedi. Ona hörmət ed, yaxşı bax, ola bilsin ki, bizə fayda versin və ya onu oğulluğa götürək. Belə Yusifi o yerdə Misirdə yerləşdirdik. Həm də ona yuxu yozmağı öyrətdik. Allah öz işində qalibdir. İstədiyini edəndir. Lakin insanların əksəriyyəti bunu bilməz. Yusuf gəncliyinin ən yetkin dövrünə çatdıqda ona hikmət və elm verdik. Biz yaxşı işlər görənləri belə mükafatlandırırıq. Evində olduğu qadın Züleyha Yusufu toqlayıb yoldan çaxtmaq, onunla yaxınlıq etmək istədi və qapıları bağlayaraq "Di gəlsənə" dedi. Yusuf isə "Mən sənin bu hərəkətindən Allaha sığınıram. Axı o, sənin hərin mənim ağamdır. O mənə yaxşı baxır. Və ya Allah mənim ixtiyar sahibimdir. Mənə mərhəmmət ehsan buyurmuşdur." Həqiqətən, ağasına xəyalət etməklə, onun əhli əyalına pis gözlə baxmaq və zina etməklə, özlərinə zülm edənlər nicat tapmazlar, deyə cavab verdi. Doğrudan da qadın ona meyil salmışdı. Əgər Rəbbinin dəlilini, xəbərdarlığını görməsə Yusuf Yusif ona meyil edərdi. Biz pisliyi və biyabarçılığı ondan soğuşdurmaq üçün belə etdik. O, həqiqətən bizim sadiq bəndələrimizdəndir. Yusif canını qutarmaq, Züleyxad onu yaxalayıb kamına çatmaq məqsədi ilə hər ikisi qapıya tərəf qaşdı. Züleyxonun köyünəyini arxadan cırdı. Onlar qapının ağzında ağası ilə rəstlaşdılar. Züleyxad idi, sənin ailənə pisliy, övrətinlə zina etmək istəyənin cəzası, yalnız zindana salınmaq, Yə də şiddətli bir əzaba düçar edilməkdir. Yusuf dedi, o, məni tavlayıb yoldan çıxartmaq istədi. Bir şahid, Züleyxanın beşiydi olan körpə əmisi oğlu belə şəhadət verdi. Əgər Yusifin köynəyi önündən cırılmışsa, qadın doğru deyir. O isə yalancılardandır. Yox əgər onun köynəyi arxadan cırılıbsa, qadın yalan deyir. O, Yusif isə, Doğru danışanlardandır. Qadının əri Yusifin köynəyinin, Arxadan cırıldığını gördüyü də dedi, Bu sizin, Siz qadınların məkirlərinizdəndir, Doğrudanla sizin məkiriniz böyüdür. Ey Yusif, Sən bu işi açıb ağartma, Sən də ey qadın, Günahına görə, Bağışlanmanı dilə, Çünki sən,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 onların hər birinə meyvə kəsib soymaq üçün bir bıçaq verdi. Sonra Yusifə, onların qarşısına çıx diyə əmr etdi. Qadınlar Yusifi gördüyü də, heyran olub, onu həddindən artıq təriflədilər və özlərini itirib, əllərindəki turuncun qabığını soymaq əvəzinə, əllərini kəsdilər. Onlar, aman Allah, bu ki, bəşər deyildir, Bu, ancaq Allah yanında əziz olan bir mələkdir, dedilər. Züleyha, qadınların özlərinə gəldiydən sonra, kəsilmiş əllərinin ağrısından ahva etdiklərini və bu hərəkətlərindən xəcalət çəkdiklərini görüb onlara belə dedi. Bu, könlümü ona verdiyimə görə məni qınadığınız oğlandı. Mən onun olmaq istədim, o isə imtina etdi. Bir daha deyirəm,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 Yusifin duasını qəbul buyurub, Qadınların məkrindən qutardı. Həqiqətən o, Hər şeyi eşidəndi, Biləndi. Vəzir və ailəsi, Yusifin günahsız olduğunu sübut edən dəlilləri gördükləri halda, Yenə də onu bir müddət, Dedi qodu kəsilənə dəy, Zindana salmaq qərarına gəldilər. Beləliklə, Yusif zindana atıldı Onunla birlikdə iki cavan oğlan da Patşahı zəhərləməyə cəhd göstərməyədə İttiham edilmiş Şahsarayının Saqisi və aşpazı Zindana atıldı Gənclər Yusifin çox gözəl yuxu Yozluğunu bildiyidən sonra Onlardan biri dedi Mən yuxuda gördüm ki Şərab üçün üzüm sıxıram Digəri Aşpaz isə belə dedi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 və ahirəti də inkar eləyən bir tayfanın dinini tərk etdim. Mən, atababalarım, İbrahim, İsaq və Yəqubun dininə tabi oldum. Bizə heç bir şeyi Allaha şərik qoşmaq yaraşmaz. Bu, Allahın bizə və bütün insanlara bəxş etdiyi neymətdir, lakin insanların əksəriyyəti ona şükür etməz. Ey mənim iki zindan yoldaşım! Sizə nə bir xeyir, nə də bir zələr verə bilən ayrı-ayrı tanrılar daha yaxşıdır, yoxsa bir olan, hər şeye qadir olan Allah, Allahdan qeyri ibadət etdikləriniz, sizin və atalarınızın özünüzdən uyurub qoyduğunuz, Allaha heç bir aidəti olmayan addardan, bütlərdən başqa bir şey deyildir. Allah isə onlara ibadət edilməsinə dair heç bir dəlil nazil etməmişdir. Hökmancaq Allahındır. O, sizə yalnız O'nun özünə ibadət etmənizi buyurmuşdur. Doğru din budur, lakin insanların əksəriyyəti bu həqiqəti bilməz. Ey iki yoldaşım, yuxularınızın mənasına gəldiyi də Sizin biriniz yeni ağasına şərab içirdəcək, Digərinizi isə edam olunacaq. Quşlar da onun başından dimdiliyib yəcəklər. Haqqında soruşduğunuz iş belə həll edilmişdir. Birinizin həbsdən azad edilməsi, O birinizin asılması barəsində fərman verilmişdir. Yusuf, Bu iki nəfərdən nicat tapacağını yəqin etdiyi kimsəyə dedi, Ağanın yanında məni də yada saldı. Lakin şeytan ona, Ağasının yanında Yusifi yada salmağı unutturdu Və buna görə də o, Yusif, Bir neçə il zindanda qaldı. Bir gün patişah belə dedi, Mən yuxuda yedi arıq inəyin, Yedi kök inəyi yediyini Həmçinin 7 yaşıl və 7 quru sümbül, quru sümbüllərin yaşıl sümbüllərin üstünə qalxıb bellərinə sarıldığını gördüm. Ey əyənlər, əgər yuxu yoza bilirsinizsə, mənim bu yuxumu yozun. Onlar bu gördüklərin qarma-qarışı yuxulardı. Biz belə yuxuların yozumunu bilmirik deyə cavab verdilər. Zindandakı iki cavan oğlanla Edamdan xilas olan şərəh paylayan, Bir neçə müddətdən sonra Yusifi xatırlayıb dedi, Mən sizə onun yozumunu xəbər verirəm, Bircə məni zindana, Yusifin yanına göndərin. Cavanoğlan, Hadşahın izni ilə zindana gəlib dedi, Yusif, Ey doğru danışan adam, Bizim üçün bir yoz görək, Yeddi arıq inək, 7 kök inəyi yeyir. 7 yaşıl sümbül, 7 də qurusunbül. Biri bunun mənasını mənə izah elə. Bəlkə mən adamların yanına düzgün cavabla qayıda biləm. Bəlkə onlar da bu yuxunun mənasını bilsinlər. Yusuf belə cavab verdi. 7 il adətiniz üzrə həmişəki kimi əkin yediğiniz az bir miqdar istisna olmaqla, Qalan bişdiyinizi, artıq qalan məhsulu isə sümbüldə saxlayın. Sonra bunun ardınca yedi il quraqlıq olacaq. Onda əvvəlcədən həmin illər üçün tədarik etdiyinizi yiyər, Yalnız az bir miqdarda toxumluq saxlayarsınız. Daha sonra insanların bol yağış, bərəkət görəcəyi bir il gələcək, Onda da adamlar zeytun, üzüm, xurma və s. meyvələrin şirəsini sıxacaqlar, onlardan bol-bol istifadə edib bəhrələnəcəklər. Bunları eşidən hökumdar, onu mənim yanıma gətirin, dedi. Onun göndərdiyi elçi Yusfin yanına gəldiyi də o, ağanın yanına qayıdıb soruş ki, Züleyxanın məclisində əllərini kəsən o qadınların məqsədi nə idi?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 Yusif tövləyib yoldan çaxtmaq istəyən mən idim. O şüfəssiz, doğru danışanlardandı. Yusuf dedi: Bu qadınlara həqiqəti etiraf ettirməyim ona görədir ki, vəzir evdə olmadıqda mənim ona xəyanət etmədiyimi və Allahın xainlərin hiylələrinə yol vermədiyini, onları baş tutmağa qoymadığını bilsin. Mən özümü təmizə çıxartmıram. Rəbbimin rəhm etdiyi kimsə istisna olmaqla, Nəfs insana pis işlər görməyi, Şəhvətə uymağı əmr edər. Həqiqətən Rəbbim bağışlayandı, Rəhm edəndi. Patişah dedi, Yusifi yanıma gətirin, Onu özümə ən yaxın adam edəcəm. Sonra patışaq onunla söhbət etdiyi Sən bu gündən yanımızda mövqə sahibisən, etibarlı bir şəxssən, dedi. Yusif dedi, məni bu Misirin xəzinələrinə məmur təyin et, çünki mən özümə etibar edilən mal dövləti qoruyanam, işləri idarə etməyi bilənəm. Beləliklə, Yusifi o yerdə, Misir torpağında ixtiyar sahib etdik. O Misirdə istədiyini edirdi, istədiyi yerdə mənzil sala bilirdi. Biz istədiyimizə mərhəmətimizi nəsib edər, yaxşı işlər görənlərin mükafatını zayi etmərik. İman gətirib Allahdan qorxanlar, pis əmənlərdən çəkinənlər üçün ahirət mükafatı əlbəttə daha qeyirlidir. Məsirə ərzaq üçün yollanan Yusifin qardaşları gəlib onun huzuruna daxil oldular. Onlar Yusifi tanımadıkları halda, Yusuf onları dərhal tanıdı. Yusuf onların ərzaq yüklərini hazırlayıb dedi: "Ata bir qardaşınızı yanıma gətirin. Məğer mənim ölkədə düz və qonaq pərvərlərinin ən yaxşısı olduğumu görmürsüz? Əgər onu yanıma gətirməsəz, Məndən bir qab belə ərzah gözləməyin və mənə də yaxınlaşmayın. Yusifin qardaşları dedilər, ondan ötürü atasını yola gətirməyə çalışarıq və sözsüz ki, bunu yedərik. Yusif xidmətçilərinə dedi, Onların ərzah əvəzinə verdiyiləri mallarını da xəlvətcə yüklərinin içinə qoyun. Bəlkə ailələrinə döndüyü də mallarının geri qaytarıldığını başa düşsünlər, və ola bilsin ki, yenidən ərzəq almaq üçün bir daha yanımıza qayıtsınlar. Yusifin qardaşları atalarının yanına döndüydə dedilər, Ata, bizə ərzəq, taxıl ölçülüb verilməsi qadağan edildi. Əgər bin yamini bizimlə misirə göndərməsən, bizə daha heç bir şey verilməyəcək. Yenidən ərzəq almaq üçün qardaşımızı bizimlə birlikdə misirə göndər, biz əlbəttə onu qoruyacaq. Yəqub dedi, bundan əvvəl qardaşınız Yusifi sizə etibar etdiyim kimi, Heç onu sizə etibar edə bilərəm mi? Allah özü onu ən yaxşı qoruyandı və rəhəmlilərin ən rəhəmlisidir. Onlar yüklərini açdıqda mallarının özlərinə qaytaraldığını görüb dedilər, Ata, daha nə istəyirik? Bu bizim özümüzə qaytarılmış mallarımızdır. Biz onun vasitəsilə ailəmizə bir daha ərzəq alıb gətirər, qardaşımızı qoruyar və ərzəğimizin üstünə bir dəvə yükü də ərzəq artırarıq. Bu, əvvəlcə gətirdiğimizi isə az bir ərzəqdir. Yəkub dedi, Başınıza bir bəla gəlməyəcəyi təqdirdə, bin yamini sağ salamat qaytarıb yanıma gətirəcəyinizə dair, Allaha ürəydən and içib mənə söz verməyincə,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 Hökum yalnız Allahındır, mən ancaq ona təvəkkül etdim, Qoy təvəkkül edənlər də ancaq ona təvəkkül etsinlər. Onlar, ataları Yəqibun əmr etdiyi kimi, Misirə ayrı-ayrı qapılardan daxil olduqda, Bu, Allahın qəza qədərini əslə onlardan dəf edə bilmədi, Özləri də bilmədən, oğurruqda ittiham olundular. Ancaq Yaqub ürəyindəki bir diləyi oğlanlarına göz dəyməməsini yerinə yetirmiş oldu. Şübhəsiz ki, Yəqub onu vəhlə öyrətdiyimiz üçün bir elm sahibiydi. Lakin insanların əksəriyyəti Allahın sevib seçdiyi zatlara vəhl, ilham yolu ilə elm öyrətməsini bilməz. Onlar Yusifin hüzuruna daxil olduqları zaman, Yusuf qardaşı Binyaminə bağrına basıb dedi: Mən həqiqətən sənin qardaşınam. Onların etdikləri, başımıza gətirdikləri işlərdən kədərlənmə. Yusuf onların yüklərini hazırlatdığı vaxt, qardaşının yükünün içinə bir su qabı, piyala qoydu. Carvan yola düşdükdən sonra arxalarınca bir carçı: Ey carvan əhli, siz həqiqətən oğrusunuz diye hara yı çəkdi. Yəqubun oğlanları arxalarınca gələnlərə tərəf dünüb, Nə itirmisiniz? deyə soruşdular. Onlar belə cevab verdilər, Hökmüdarın qızıl suqabını itirmişik, Onu tapıb gətirənə müştluluq olaraq bir dəvə yük ərzal veriləcək. Carçı, mən də buna zaminəm, dedi. Yəqubun oğlanları dedilər, Allahı and olsun, siz də yaqın bilirsiniz ki, biz bu yerə, Misir torpağına fitnəfəsat salmaq üçün gəlməmişik və biz oğru da deyilik. Onlar soruşdular. Əgər yalan desəniz, su qabını götürənin cəzası nədir? Qardaşlar, onun cəzası, yükündə oğurluq şeytaflın adamın özüdür, onun kölə edilməsidir. Biz zalimləri belə cəzalandırırıq, deyə cevab verdilər. Yusif doğma qardaşının yükündən əvvəl, Onların yüklərini axtarmağa başladı. Sonra su qabını qardaşının yükündən tapıb çıxartdı. Biz Yusifə, Qardaşını yanında saxlamaq üçün belə bir tədbir öryətdik. Yoxsa Patşahın, Misir hökümdarının dininə, şəriyyətinə, qanunlarına görə, O qardaşını tutub öz yanında saxlaya bilməzdi. Allahın istədiyi isə müstəsnadı. Yalnız, Allah istədiyi üçün bu belə oldu. Biz istədiyimiz kimsəni dərəcələrlən yüksəldərik. Hər biləndən üstün bir gülən də vardır. Qardaşlar dedilər: "Əgər Binyamin uğurlamışdsa, bundan qabaq onun bir qardaşı da Yusuf da uğurruq etmişdi." Yusuf bu sözü ürəyində saxlayıb onlara açmadı və dedi: "Siz Allah yanında ondan daha pis bir mövqə edəsiz. Allah sizin yalandan aid etdiyiniz şeyləri daha yaxşı bilir. Qardaşlar dedilər, Ey vəzir, bunun çox qoca bir atası vardır. Onun yerinə bizim birimizi tutup sakla, biz sənin yaxşılıq edən adamlardan olduğunu görürük. Yusif belə cevap verdi, Allah eləməsin, Malımızı kimdə tapmışıqsa, yalnız onu tutub saxlayacaq, Yoxsa sözsüz ki, haqsızlıq etmiş olaraq. Onlar, binyamindən ümidlərini kəsdiyidə, Kənara çəkiliyib, pıçıldaşmağa başladılar. O qardaşların ən böyüyü dedi, Məyər atanızın sizi Allaha and işdirib əhd aldığını Və bundan qabaq Yusif barəsindəki təksirinizi bilmirsiniz. Atam evə qayıtmağımı izin və ya Allah qardaşımın xilas olması haqqında öz hökmünü verməyincə, Mən bu yerdən, misir torpağından ayrılmayacağım. O, Allah hökm verənlərin ən yaxşısıdır. Atanızın yanına qayıdib deyin, Ata, oğlun həqiqətən uğurluq etdi. Biz ancaq bildiyimiz şey ibarəsində şahid deyidirik. Biz binyaminin oğurluq etdiyini öz gözlərimizlə görməsək də, hər halda su qabı onun yükündən çıxdı. Biz qeybi mühafizə edən deyilik. Binyamini sağ salamat qaytarıb gətirəcəyimiz barədə, sənə söz verdiyimiz zaman, irələdə bir oğurluq hadisəsinin baş verəcəyini və düzgün olub-olmasa da, onun qardaşımızın boynuna qoyulacağını hardan biləyilik. Buna görə də bizi, Üzürlü hesab et Olduğumuz şəhərdən Misir əhalisindən də Birliydə gəldiyimiz karvandan da soruş Biz həqiqətən doğru danışanlarıq Qardaşlar Yəqubun yanına qayıdıb Əhvalatı atalarına danışdıqdan sonra o dedi Xeyr Sizin öz nəfsiniz sizi bu işə sövq etdi Pis əməlinizi sizə yaxşı göstərdi Bir dəvə yükü artıq ərzəq alımaq xatırına qardaşınızı bada verdiniz. Əvvələn, bin yamin heç vaxt uğurluq etməz. İkincisi, uğurluq edənin tutulub köle edilməsi bizim şəriyyətimizdədir. Misir hökumdarı bizim şəriyyətimizi hardan bilir? Bunu siz ona demişsiniz. Mənə yalnız gözəl, tükənməz, dözümlü səbr gərəkdir. Ola bilsin ki, Allah oğlanlarımın Hamısını mənə yetirsin O, həqiqətən hər şeyi biləndir Hikmət sahibidir Bu sözlərdən sonra Yəqub oğlanlarından üz döndərdir Bin yaminin başına gələn bu iş Onun yadına sevimli oğlu Yusifin müsibətini saldı Və Heyf sənə yazıq Yusif, dedi Dərd qəmlən Həmişə ağlamaqdan Yaqubun gözlərinə ağ gəldi. O bütün dərdini içində çəkirdi. Oğlanlarına bildirmirdi. Oğlanları Yaquba dedilər: "Allahı and olsun ki, sən Yusuf deyədirsə deyə xəstələnib əldən düşəcəksən ya da öləcəksən." Yaqub belə cavab verdi: "Mən dərdsərimi yalnız Allaha həsr edirəm." və Allahdan gələn vəhiy ilə sizin bilmədiklərizi, Yusifin vaxtı ilə gördüyü yuxunun çin çıxacağını, sizin və mənim ona təzim edəcəyimizi bilirəm. Oğullarım, girin Yusifdən və qardaşı Binyaminlə bir xəbər bilin. Allahın mərhəmətindən ümidinizi kəsməyin. Allahın mərhəmətindən yalnız Kafirlər ümidini üzər. Yəqibun oğulları, Misirə gəlib Yusifin hüzuruna daxil olanda dedilər, Ey vəzir, Bizə və ailəmizə müsibət, Quraqlıq, qıttıq, acdıq üzvermişdir. Biraz dəyərsiz malla sənin yanına gəlmişik. Buna baxmayaraq, Yenə də onun müqabilində bizim üçün ölçünü düz elə, Bolucu ərzaq ehsan et Və bizə sədəqə ver Həqiqətən Allah sədəqə verənləri mükafatlandırar Yusuf onlardan Siz cahil olduğunuz zaman Yusifə və qardaşına nələr etdiklərinizi bilirsinizmi? Diyə soruşdur Onlar Yoxsa sən Yusifin özü sən, dedilər O da Mən Yusifəm, bu da qardaşımdır. Allah bizə lütf etdi. Kim Allahdan qorxub, pis əmənlərdən çəkinsə və səbr etsə, bilsin ki, Allah yaxşı işlər görənlərin mükafatını əsla zayi etməz, diyə cevab verdi. Onlar, Allah anıd olsun ki, Allah səni bizdən üstün etmişdir. Biz isə sənin barəndə sözsüz ki, günah etmişik, dedilər. Yusuf dedi, Bugün sizə etdiklərimizə görə heç bir məzəmmət yoxdur. Allah sizi bağışlasın. Çünki o rəhm edənlərin ən rəhəmlisidir. Mən Allahdan sizin bağışlanmanızı diliyərəm. O da sizi bağışlayar. Bu köyünəyimi götürüb aparın, Atamın üzünə sürtün, O yenidən görməyə başlayar. Bütün ailənizi də yığıb yanıma gəlin. Çarvan vətənə qayıtmaq üçün Misirdən ayrılanda, Ataları yəqub yanındakı övladlarına dedi, Əgər məni səfə hesab etməsəydiniz Və ya yalançı hesab edib danlamasaydınız, Deyərdim ki, Yusifin ətrini alırım Onlar Allah'a ənd ki Sən yenə öz köhnə yanlışlığında qalmaqdasan Dedilər Müştuluqçu gəlib köyünəyi Yəqubun üzünə sürtən kimi Onun gözləri açıldı Və o Məyər sizə demədim mi ki Mən Allahdan gələn vəhiy ilə Sizin bilmədiklərinizi bilirəm Söylədi Oğlanlar ona Ata ''Bizim üçün günahlarımızın bağışlanmasını diler, biz doğrudan da günahkar olmuşuq.'' dedilər. Yəqub dedi, ''Mən Rəbbimdən sizin bağışlanmanızı diliyəcəyəm. O həqiqətən bağışlayanda, rəhmədəndir.'' Yəqub və ailəsi Yusifin hüzuruna daxil olduqda, o atanasını bağrına basıb, ''İnşallah, Hər şeydən əmin olaraq misrə daxil olun, dedi. Yusuf ata-anasını öz taxtının üstünə qaldırdı. Onlar hamısı hörmət əlaməti olaraq, Yusifə təzim edib əyildilər və ya Allah onları bir-birinə qovuşdurduğu üçün şükür səcdəsinə qapandılar. Yusif dedi, Atacan, bu əvvəl gördüyüm yuxunun yozumudur. Rəbbim o yuxunu həqiqətə çevirdi, O mənə yaxşılıq etdi, Çünki məni zindandan qutardı. şeytan mənimlə qardaşlarımın arasını vurduqdan sonra, Sizi çöldən yanıma gətirdi, Bizi bir-birimizə qovuşdurdu. Həqiqətən Rəbbim istədiyinə qarşı lütfükardı, O doğrudan da hər şeyi biləndi, Hikmət sahibidir. Yusif atası ilə bir müddət gözəl dövran sürdüyüdən sonra Yaqub vəfat etdi. Yusif atasını aparıb öz vətənində dəfn etdi və dünyanın heç bir etibarı olmadığını gördüyü də, Allaha dua edirək, ondan ölüm diliyib dedi. Ey Rəbbim, sən mənə səltənətdən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 Bu sənə vaqeiyyət etdiyimiz qeyb xəbərlərindəndir. Yusifin qardaşları hiylə quraraq əl bir iş gördükləri, Yusifi guyyə atdıqları zaman sən ki, onların yanında değildin. Sən gövmünün imana gəlməsini çox istəsən də, insanların əksəriyyəti iman gətirən deyildir. Halbuki sən bundan İslamın təbliği və imana dəvətdən ötürü Onlardan heç bir mükafat istəmirsən. Bu Qur'an isə, Aləmlərə yalnız bir öyüd nəsihətdir. Göylərdə və yerdə, Allahın birliyini sübut edən neçə-neçə əlamətlər, Nişanələr vardır ki, insanlar onların yanından, Üzlərini çevirib keçərlər. Onlara baxıb ibrət almaz, Onların, Həqiqi mənaları haqqında düşünməzdir Onların əksəriyyəti ancaq Şərik qoşaraq Allaha inanarlar Allaha təklidə deyil Ona qoşduqları şəriklər Büddər və tanrlarla birlikdə ibadət edərlər Məyər müşriklər Allahın əzabından Onlara bir bəla gəlməyəcəyinə Və ya qiyamətin özləri də bilmədən Qəflətən başlarının üstünü almayacağını əmindilərmi? Ya Mühəmməd, De, Bu mənim təbliğ, Dəvət yolundur. Mən və mənə tabi olan möminlər, Açıq, aşkar bir dəlillə, insanları Allaha çağırırıq. Allah pak və müqəddəsdir. Bütün eyb və nöqsanlardan xalidir. Onun heç bir şəriki yoxdur, mən isə müşriklərdən deyiləm. Səndən əvvəldə səhra əhlindən deyil, ancaq şəhər əhlindən olub özlərinə vəhiy etdiyimiz neçə-neçə kişilər, qadın, mələk yox, məhz kişi peyğəmbərlər göndərdik. Məyər bu müşriklər yeryüzündə gəzip mı ki, özlərindən əvvəl gəlib gedənlərin, məhv olmuş xalqların, tayfaların aqibətinin necə olduğunu görsünlər? Həqiqətən, ahirət yurdu Allahdan qorxub, pis əməllərdən çəkinənlər üçün daha xeyirlidir. Məyər dərk etmirsiz, Nəhayət, peyğəmbərlər ümitsizliyə qapıldıqda və özlərinin yalancı hesab edildiklərini gördüyü də, yəqin etdiyi də, köməkimiz onlara yetdi. Dilədiyimizə nicat verildi. Bizim əzabımız günahkarlardan əsla olunmaz Peyğəmbərlərin hekayətlərində,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 O iman gətirən bir tayfa üçün hidayət, Doğru yol göstərən rəhbər və mərhəmətdir.